Jambo mpenzi msikilizaji, unayendelea kusikiliza Radio Sanganiro. Niukaribishe katika taarifa ya habari ya mchana leo ambayo tunaanza kwa muhtasari wake. Viongozi wa huduma mbalimbali mbali katika shirika Regidezo wa natakiwa kuwa makini kikazi. Nitamkola Waziri Mkuu jana Jumatano katika warsha na viongozi hao. Asasi Habari Zaini inayotetea haki za wafungwa ina inaeleza kula kuhuzunishwa na kutuachua huru kwa baadhi ya wafungwa wakati ambapo walipewa msamaha mwaka jiana. Jamari Shimirimana anamtaka waziri wa sheria kulisho ulikia. Na Shimo Lililochimbo na maji ya mvua latia wasiwasi wa kazi wakata ya uswailini mkua gitega ila mkua mta awatuliza nyoyo Asema kuwa mambo yanaelekea kunyoka. Fransua, kimana tuunganisha kimitambo? Mimi ni Omer Nduwayo. Karibu. Isanganiro. Habari, Kamili. Asasi huru ya kiraiya inayotetea haki za mahabusu na familia zao marufu nhabariza. Linasema, inasema kutuwa hofu na mahabusu waleonufamiaika msamaha wa raisi mwaka wa elfu elf mbili na kumnatisa... Ambao bado wanasalia korokoroni. Jamari nshimirima na mwenyekiti wa asasio anamutaka waziri wa sheria kusimamia kidete sheria ili wafungu hawa wachuehuru. Tom Sikilize anatafsiri, anatafsiriwa na moize misago. Mhuko. Mwaka jana wa alfumbili kuminatisa kwelekea mwaka wa alfumbili na shirini. Raisu wa zamani hayati peri mwuru alikuwa alitoa msamaha kwa mahabusu uwenye kifungo cha miaka bitano wa kongwe kinamama wajawazito na wengineo lakini msamaha huo hakuweza kutekelezo. Katika shirika nabariza ni masikitiko kuona mahabusu ambao wangelikuwa oleachiliwa huru kutoka tka magereza lakini hadi mwaka wa alfumbili na shirini bado anashikiliwa ni hali ya kofu lakini hata hivyo, faraja ipo waziri wa sheria alipo kwa mkwani gitega, mahabusu walifikishia kofu yao, pamoja na msama huo wa raisi hayati terimuru nziza ambao hawajanufaika nao alia hidi kuwa siku za usoni suluhi tapatikana, na sisi tunasubiri kama wa ofungwa hao na wananchi wengi, kwani tunafamu kuwa kwa familia nyingi ambazo zinasubiri ndugu zao kwa achiri katika shirika na habariza, tunatolea wito waziri wa sheria pamoja na wa usiku Kwa wengine wawswala la wafungwa, upitia kwa ki, atukuehatua maridhawa, ili mahabu sula waachiliwe wamu na arudi katika familia zau na kujisisha na kaza maendeleo. Waje kuchora, ibikoka vijitere mbere. Katika ukurasa wa sharia daima, sharia za kima taifa zipo ili kuambatana na kiutenda jikazi na sharia za kitaifa. Sababu, zinazowataka zoataka mahakimu na mawakili kuwa tayari kuhishimisha sharia hizo katika kuhudumia wananyonge wanaolenga msaada wao. Ni maoni ya baadhi... Ya mahakimu na mawakili waliopewa mafunzo yalioandaliwa na tume huru ya hakiza bin Adam Sendehash Kusu sheria za kima taifa za kutetea hakiza bin Adam kwa nirutana ilikua alhamisi hii Wanaeleza kuwa sheria hizo zito kutekeleza ipasavyo kazi yao chemchem za maji zaidi ya 100 ambazo zilikuwa zimekaukiwa maji katika mabonde ya tarafa mbalimbali mkoa wa Kayanza kufuatia miti aina ya mikaratusi iliopandwa katika mabonde na maeneo yake ndizo zilizoweza kupata mtiririko mta wa maji baada uh, ya mito hiyo kukatwa uh, baada ya miti kukatwa katika mkutadha wa kutekeleza mradi ewe Burundi ambaye unahusishwa katika kulinda mazingira. Taasisi ya mazingira kilimo na ufugaji kanda ya Kayanza wanawataka watawala wa serikali za mtaa kuendeleza hamasa ili raia ambao hawajakata miti waikate ili chemchem zirudie kujaja maji. Patrick Sengiyumva anadadavua zaidi Kwa mjibu wa deli noni onsawa kiongozi wa idara inayohusika na kulinda mazingira kilimu na ufugaji mkawani kayaanza katika utekelezo haji wa muswada wa serikali ya burundi ya kulinda mazingira Serikali hiyo ilizinduwa rasmi kampenya kukata miti yote iliyo karibu na visima au mabonde Kukatua kwa miti hiyo aendelea kuthibiti kiongozi huyo kulipelekea visima vili vyokuwa vimekauka kuludia na magi. Takuimu zinazo na idara ya kulinda mazingira kilimu na ufugaji mkawani kayaanza zaonyesha kuwa talafani gatala kwa mufano Kwa idadi ya visima sitini na vinine vilivyokuwa vimekauka, kumina nani vimeludiwa na maji. Talafani lango, visima ishili na saba kurudiwa na maji, kwa visima felathini vilivyokuwa vimekauka. Talafani muluta namo, takuimu hizo zaonyesha kwa mba talafani humo, visima kumina vinine vimeludiwa na maji, kwa kumina tisa vilivyokuwa vimekauka. viongozi wa talafa tuliweweza kuzungumza nao kuhusu swado hilo, wasima kuwa muanzoni mwa kampeni ya mswada huo, raia wenye miti ilio katuwa walikuwa. Kwa wanapinga muradhi huo, walakini walipo yaona maji kuludi visimani, hatimaye waliunga mukoni. Katika uongozi wa idala ya kuyalinda mazingila mukowani Kayanza, watolea wito viongozi tavara tarafani na mtani, kuchunguza zema kwamba miti yote iliopo kalibu na visima imekatwa na kuhimiza laie ambao bado hawajaikata kuitowa haraka iwezeka nazo. Delino ni onsawa kiongozi wa idala hiyo, asema kwamba hayo ya tasaidia visima vingine ambavyo vio havinjaludiwa na maji kuwa na maji tena. nikiripoti kutoka Kayanza Patrick Nsangiumva kwa niyaba ya radio isangani. Patrick Nsangiumva, shukrani Ila tukirejelea kidogo ili habari ya sharia ya asasi ya kiraiya inayotetea haki za mahabusu. Tukuambia kwamba chumba cha habari cha kito hiki, bado kina wasiliana na waziri mwenye damana ya sharia ili kujieleza ila bado mafanikio wafanya biashara wa soko iliyoungua ya Kamenge wanaelekea kwa hamishiwa katika eneo liloko kando ya majengo ya mtaa wa Kinama katika kusubiri kujengwa, kujengwa kupya kwa soko hio nitamko la General Agri Agricol Nirampeba kiongozi wa jopo liloundwa na Rais wa Jamhuri husika na ukarabati wa soko hio ni wakati ambapo jopo hilo limezindua zowezi la kukabidi biza bida kumradi wafanya biyashara ambao maduka yao haya kupatwa na mkasa. Hata hivyo, baadi ya wafanya biyashara hao ambao bida zao hazikuungua, wanadai kuwa mali zao ziliporwa. Jamarivya nengenda kumana, ametuandalia ripoti hii. Hapa tuko kwenye soko ya Kamenge iliyoteketea mwanzoni mwa mwezi huu ambapo Alhamisi hii tume iliyo na Rais wa Jamhuri ya Gokarabati soko hio ilianzisha rasmi operation ya ugavi wa bidhaa kwa wajasiriamali ambao wanatumikia kwenye viwanda avikuteketea mmoja wa wafanyabiashara tuliozongomozana naye anafahimisha kwamba bidhaa zake GC alizoziacha sivyo anavyozikuta agisota kidole wana usika na kulinda usalama kwa hio wanaweza kuwa wamepola bidhaa hizo mama huyu anaeleza kufurahishwa muno na kupokea bidhaa zake sisi vya biashara vyetu tumevifikata na viko vizuri tunashukuru Mungu tunasema asante kwa kuwa wana guestra kutua, kutuachiria kwenda kuangalia vya biashara yetu kwa sababu haikuwa kawaida kusudi tu inge sokoni lakini tunashukuru kabisa kwa kuwa tumeingia sokoni aidah mfanya biashara huo anatolea wito kamati hiyo idio iliyoundwa na rais wa, wa jamhuri kuacha waendelee kuendesha kazi meneo hilo tungeomba serikali ni ku Sudi tungebakea tunatumikia hapo Fast pace pa kuungua ndio watu wamekuwa meshatuzoeana maisha yamekuwa lakini wangeikrotirei ay kuungua tunandelea tunashuruza hilo ndio tungeomba serikali kwa hayo mwenyekiti wa watume hiyo ya kukarabati soko ya Kamenge iliyowekwa bayana na rais wa jamhuri anaeleza kwamba hakuna mfanyabiashara yoyote atasalama hapa hapo kutokana na jisi ndipo kutakapoanzia shughuli za ukarabati Aida Jemidari Agri Korinampeba anaeleza kwamba fanya biashara wote wa soko la Kamenge watamishiwa kwenye uwanja wa mpira wa miguu unaopatikana mtaani Kinama mtakumbuka kwamba soko la Kamenge ilitereketea mnamo tarehe 3 mwezi huu Oktoba mwaka alfumili, ishirini. Jabari vijana wengi kumana sante sana raya wa barabara ya 3 kata Nyamugari marufu Kiswahilini mkoa wa Gitega wanadai kuwa hatarini kufuatia shimo lillochimbika kwa maji ya mvua wanaeleza kupatwa na uoga wa kukumbwa na maji kipindi hiki ambacho ni msimu wa mvua Buto Isan kiongozi wa mtaa wa Gitega anatetea kuwepo kwa mradi wa ujenzi wa barabara za mawe unawakusudiwa mtani hapo ili kusuluhisha swala hilo ni habari tutakayo katika tarifa zetu zifuatazo shirika laugavi wa maji na umeme rejide zoli na paswa kurudiliwa na kurekebishwa kama ilivyo kusudi ya serikali ni tamko la wazirimkuu katika warsha ya peke na viongozi wakuu wa huduma katika shirika hilo jana jumatano ale giyomi bunyoni anawashutumu baadhi ya viongozi wa shirika rejide makosa makali ya kikazi na na kusikitishwa na kwamba wanakataa kuadhibiwa mengi zaidi na atumsikilize ana tafsiriwa na Romwald hiyo ya bifuzi. Sikta ya nishati na madini inapatikana kwa kiwangu muhimu kinacho takiwa kuinua utumi wa inchi yetu Hatuezi kuchimba au kuchienjua madini bila umeme Hakika, mambo yote yanaregia kuenu Serikali ya Burundi hayuezi kufumbia macho mambo yanayo kuenda mulama mbele ya watu Kila jambo lazima liwe na mwisho wake. Wafanyakazi wa shirika Regidezo wanaotumikia nchini Kati unakuta wanajihusisha na vibarua vya watu binafsi katika shughuli zinazohusiana na maji na umeme. Wanasosia kazini na kufanya vibarua. Hilo ni uhakika nami waliwahi kuja kunitumikia. Fanyeni kazi katika haki bila unafiki ama uficho Hili kuendeleza kazi vizuri, shuhuri zinaratibiwa vyema Ndiyo mana, kuna itajika kufuwa shuhuri za shirika lejidezo Hilo likuwa kipa umbele cha serikali lakini nini mukawa pingamizi Ninapo sema pingamizi, ninaerekeza kwenye chama chenu, chama kilionekana kutetea watu walio na makosa yaliyo rio dhahiri kabisa. Tunawaomba kuchugua mostari wambele kuunga mukono hatua zote na muongozo wa kufufuwa shirika regidezo. Kusu kashu wota, akinanani walio matumizi yake isipokuwa wafanya kazi wa hapa. Vizu vya vijakusambazwa nchini kote kwa mita aina ya kashi pawa vilisababishwa na wamiliki ama nini mnao paswa kuzisambaza. Ikiwa ni maji ama umeme, hatungekuwa na changamoto ambapo mtu anaomba bili ya maji na kupewa inawejaa dosari, mara ikakosekana, ama kirejea wakamupa isio harisi. Watu wengine unakuta hawalipi hata kidogo. Hata akienda kulipa, akikutana na momoja mwama guberi, miongoni mwa wafanyakazi wenzenu, anasema tutamarizana bila wasiwasi. Wasi. Mwenendo huo ukumeshwe kabisa huwezo kufanya kazi bila kukagua endapo marengo yako yametimizwa. Utongwa ugirisuzuma kugira ngo urabe yuko icho bashaka kushikako wagishitiko. Sa na dakika 35 katika studio za Radio Isanganiro, ho ndio mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zetu za dhati kwa nini kwa nasi Eric Uwimana ametusaidia kimitambo kwa heri.